Alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiyyai wal mursaleen Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain O menjtet da be hëdhë dhe stana bi sunetë e ila yom eddin. Të ndëroruar shikues, selam alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Je im pasri në misionin ton, qytetrimi i vlerave. Allahu na lut që inshallah, nëpërmjet këtyre emisioneve të bëhemi të vetëdijshëm për vlerat islame, edhe për ato vlera që janë bazë bitiecë drejtohet qytetrimi islam. Sot ne mundohemi inshallah të fillojmë me shtjellimin e disa çështjeve që janë shumë rëndësishme. Ato do të flasim për bazët mbi të cilët ndërtohet qytetrimi islam, apo cilët jënë ato faktor kryesor që mundësojnë ndërtimin e një qytetrimi, që mundësojnë ndërtimin e asaj që konsiderohë se si të qka e vleshme në shoqerin njërzorë. Nëse e shikojmë historin e njërzimi, do të shohim se shumice e qytetrimeve që ashtu e mërtohen nga studiuesit ian ngritur në afërsi të burimeve të ujit. Qofshin ato lumenj që kanë rrjedhur apo ndoshta deti i cili ka qenë afër aty. Çe ka siguruar resursin kryesor për jetën njerëzore, ajo është uji. Po nëse fillojmë edhe e shikojmë qytetërimin islam, do të shohim se ai është ngritur në një në do të thonë në një vend, në një rreth, në një situat ku ky burim nuk ka qen as i planishëm. Ajo që mundësoi ngritjen e Islamit, ajo që mundësoi përhapjen e tij, ajo që mundësoi realizimin e synimeve që ishin të shpërlljes kuranore edhe që ishin të dërgimit të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, do të shohim se resurset kryesore apo resursi kryesor ishte shpallja hyjnore. Allahu subhanahu wa taala Pra ndaj në Kur'an e përmend shpirtin që ja dha Muhammedet sallallahu aleyhi wa sallam. Këdhalike u hajna i lejke, ruhan min emrina. Ashtu në tyta shpallëm shpirtin, ajo që jep jet një njeriut, që jep jet një shoqërije, që jep jet një bashkësie, që jep jet një qydetrimi. Ajo shpallëja hynore, libri që Allahu gjeleshanuhu ja shpalli Muhammedet sallallahu aleyhi wa sallam. Pra ndaj resursi kryesor, i cili, ishte bazë e ndërtimit, bazë e zhvillimit të qytetrimit islam nuk ishte diçka materiale si ku në qytetrimet tjera. Përkundazi ishte kjo shpallje, ruhal min emrina. Do të thonë shpirti që Allahu e shpalli dhe të cilën, të cilin disa komentues e quajnë se është mshira Allahu xhashanu, dosatëtan se kjo shpallje hyjnore me të cilën gjallërojnë njerëzit. Me të cilat gjallërojnë edhe jeton jetën, jetën e vërtetë që shoqërit dhe mbi të cilin ndërtohen. Vlerat pozitive gjithashtu ndërtohet edhe një bashkësi dhe një qytetrim me të cilin ne sot krenohemi. Prandaj në vazdim Allahu xhe lëshën thotë ma kuntat tadri alkitabu wala aliman. Para se të vijë këshpalli e për Allahu subhanahu wa ta taala. Ti O Muhammed, look at die se çka është? Domethënë e libri, cili është një libër që Allahu i ka shpallur. Nuk i ke ditur detajet e asyre librave. E as që e ke ditur detajet e besimit me të cjenë kanalë pejgambert për atë e, o lakin gjallnahu, nura, por ne, e bëm këtë liber dritë, ne hdibihime në shë o min e i badina. Ky liber që të erëthi, o Muhammed, kjo shpalli, me të cjenë Allahu të veqoj, Allahu e bëri atë dritë, me të cilin Allahu gjeleshanuhu i u zonëtë, ata të cjetë i kishtë e zjedhur prej roberve të ti. Ti, o Muhammed, e ke një veqori, ajo është se Allahu ta ka mundesuar ty që të bëhesh u dhëzuës i njerëzve. Do më thonë, aje cili i orienton njerëzit, drejtë asaj e cili është e mirë për të, drejtë asaj e cili është e dobishme për të, drejtë asaj e cili është rrugë e jetës sëmi në këtë botë dhe rrugë e lumëturisë se përhershme në akiret. Prandaj, Allahu subhanehu e tala, ta i dha Muhammed së Allahu a.s. Arg me të cilët aj i orienton të njerëzit drejt asaj e cile është e mirë dhe e dobishme për ta. Edhepse uzzimi përfundimtar, uzzimi i cili është uzzimi zemrës, uzzimi me të cilë njeriu e pranon edhe mundohë që të arrua një manë në ti dhe mundohë që të vepron, ashtu si që ka caktuar Allahu Subhanehu e tala me parimet e ti dhe me regulat e ti, aj uzzim vjen vetëm pre Allahu Subhanehu e tala. Ndërsa ajo që është në dorë të Muhammedis Allahu A.S., Ajo që është në dorë të dietarëve, ajo që është në dorë të thirrësve është që ne të mundohemi me argumente të përshtatshme, bindëse të mundohemi të orientojmë njerëzit drejt asaj që është e mirë dhe e dobishme për ta në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj Allahu thot: "Për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ve innake la tahdi ila siratin mustaqim", ti ai që udhzon njerëzit që i drejton drejt rrugës së drejtë, siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wama fil ard në rrugën e Allahut, i cili është sunduësi, apo poseduësi i asaj që është në qiel dhe asaj që është në tokë, e la il Allahi të sirul umur, gjithësësi se gjithëdo gjithë do t'i kthejetë Allahut subhanahu et al. Prandaj, fjëdhimin dërtimit të qytetrimit të islam, ishte shpalja hynore, të cilë Allahut Gjereshanu hu e bëri drit, e cila e ndryqon të rrugën, e ndryqon të mënirën se si duhet të heci njerëzit në këtë bot edhe e cakton të mënyrën se si njeriu duhet ta zbaton rolin e ti kryesor, dhe tyrën e ti kryesore në këtë bot, ajo është të jetë robja Allahu, subhanahu wa ta'ale. Prandaj, jam mundusoj edhe Muhammed Sallallahu aleyhi wa sallam e këtë liber, dhe me shpadin tjetër me sunetin që i adha Muhammed Sallallahu aleyhi wa sallam, që ti uzon njerëzit dhe i të asaj që është në rrugë dhe në fundë të të të Allahu Gjereshanu, ose gjdo gjë, Që është në këtë botë, është në sundimin apo në Allahu është poseduesi i atyre gjërave dhe te kujt do të, të kthehet çdo çështje. Prandaj kemi situata kur edhe disa njerëz, të cilët nuk janë muslimanë, kur ta shohin ndryshimin e madh që ka ndodhur në Mekë, që ka ndodhur në Medinë, pas ardhes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe kur ta shohin se sa për afat të shkurtër është ndryshuar gjendja në gadishullin arabik, thonë se më të vërtetë Kjo nuk vjen nga aftesia një njeriut, nuk vjen nga resurse që i posedon një popull, por vjen nga ajo që me të vërtejt ka posë në një forcë e jashtme, dhe më thonë superiore, e cila e kanë bikqirur, bikqirur edhe e kanë dihmuan Muhammedin sallallahu aleyhi vesselem. Përëndaj, një për e tyra është edhe George Bush Gjyshi, i cili ka qenë profesorë, i historisë së religionëve. Gjithashtë të dhe ka qenë njohës i mirë i gjuhës hebraike, do të gjuhës hebre. Edhe a i thotë se perandoria, ashtë të e quanaj, islame arriti që për tëtjet vite të përhapet në vende për të cilët, do më thonë, perandoria romake i, i, i kishte nevoj për të të shekuj që të përhapet në ato vende. Krahas kësaj përhapje ushtarake, edhe krahas këti zgjerimi shtetror thot ajo që e dallon këtë periudhë këtë fazë të ekzistimit të umetit islam, domethën pasuesit e Muhammed sallallahu alejhi dhe selam, është fakti se ka ritura të përhapet feja, edhe të rënjë, rënjësohet, rënjëzohet thellë në bindjet e njerëzve. Edhe kjo, domethën, aq shumë është përhap dhe aq shumë është planuar mirë nga popujt ku është përhap e, e, shteti islam sa që është bë shendaluase e këtisë gjërimi shtetror edhe pranimi i islamin nga se njerëzit e kanë kuptuar se kjo është drita e Allahut Gjereshanu pra ndaj thotë nëse mundohemi që këto mundësi, do më thonë këto rezultate që i ka aritur qytetrimi islam, ti krahasojm me mundësit apo resurse që i kanë posë muslimat do të shojmë se nuk mundemi të vendosim e styre ndo nje raport të logikëshem përveç faktit se kjo është ndihm e Zotit i cili i ka mundësuar, fildimish Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesem, të bënë ndryshimin rënjësor në Meke, në Medine, edhe pastaj pasardës i të ti të arinë të bëjnë ndryshimin e madhë, e të përhapen për të të dvite në një hapsir, në të cilë është përhapur për andoria romake për të të shekuj. Prandaj, kjo është një argument, i cili fletë qartë se muslimantë kam pasë qydetrim, kan pas qytetërimit i cili jo vetëm se është i përhapur në mënyrë mekanike, por ka qenë i përhapur edhe me anë të parimeve, vlerave, idealeve që i ka përhapur, edhe ka arritur në suksese shumë të mëdha që vërtetojnë se aty ka qenë ndihma e Allahut Xheleshanuhu për shkak se njerëzit kanë qenë të bindur dhe kanë qenë pasues të denjë edhe në çdo mënyrë të mundshme i kanë zbatuar parimet e fesë islamike. Prandaj, nëse dëshirojmë që t'i tregojmë se cilat janë faktorët që kanë ndikuar apo cilet kanë qenë shtyllat mbi të cilat është ndërtuajë edhe është përhap ky perandori islamë, do të shoqim se elementi i parë ka qenë feja e saktë, feja e vërtetë. Feja e cila nuk është diçka e re, e cila është vazhdimsi e pejgamberëve që i ka dërguar Allahu subhanehu ve teala. Vazhdimësia e pejgamberëve, të cilët i ka dërguar Allahu subhanehu etarër, që fillojnë, dhe më thonë, prej kohës sa ademi të alesam, të cilë Allahu i Gjershanu i ka dërguar shpallë, pas taj pejgamberi i pa që është balafaqume, mos mirë njohi edhe me mohue, si të është nuhi alesam, dhertë e Muhammedis Allahu a.s. është fe, e cila e, e vendos njeriun në pozitën e ti të duhur në këtë gjithësi. Dhe më thonë, ajo është ajo që u dhe bo që Allahut Gjereshanu ja ka nënshtruar, po në të njëjtën kohë, ajo është aji cili duhet në mënirë praktike, me bindjet e ti, dhe me vejprat e ti, ta shprej në nënshtrimin e ti në dhe Allahut, subhanahu atala. Gjithashtu, është njëri i cili nuk, është vetëm një individ, një njësi e cili ajeton në panvaru nga shuqëria, por është një individ i cili bashkohet në një bashkësi me të cilen uh, arihen qelimet e shpalljes hyjnore ajo që njerëzit të zbatojnë ligjin e Allahut xhe sheniut të zbatojnë porosit hyjnore në jetën e tyre individuale dhe në jetën e tyre shoqërore. Prandaj gjithashtu ajo që e dallon këtë fe ose e drejton njeri, një njeriun është flasim pak mëvon për metodologjinë shkencore, që e ka promovuar dhe që e ka instaluar Islami. Domethënë gjithashtu i siguron njeriu këtë çështje që të sigurohet një metodologji e shëndosh e cila e udhëzon njeriu që të zhfryzon mjetet e duhura që janë të lejuara sepse në islam nuk ekziston ekziston parimi se qëllimi i arsye ton mjetet por përkundrazi islami i vendos synimet qëllimet dhe në të njëjtën kohë të udhëzon drejt metodologjisë së shëndosh se si të arrihen ato qëllime dhe në të njëjtën kohë të udhëzon drejt mjeteve që janë legitime dhe të lejuara për arritjen e tyre qëllime prandaj feja Siç bëhet kaqjen esenca e zhvillimit të kësaj të këtij qytetërimit dhe të kësaj shoqërie e cila për një kohë aq të shkurtër ka arritur në rezultate shumë të mëdha. Gjithashtu baza e dit është njohuritë e sakta apo dituritë e sakta me të cilët njerëzit arrin të kuptojnë gjërat e panjohura. Nuk ka mundësi të zhvillohet një shoqëri, nuk ka mundësi që të jetohet një jetë normale do të thonë nëse në atë shoqëri nuk promovohet dituria, nuk promovohet hulumtimi, nuk nuk promovohet ndjekja e rrugës apo metodologjisë së shëndosh në njohjen e botës. Prandaj Islami është ai i cili e ka promovuar këtë. Edhe fillimisht ka dhënë informata të shumta dhe të nevojshme për njeriu që kanë të bëjnë me botën e padukshme, me për Allahun për melekët e ti, për pejgamberat. Ka dhe një formata për disa periudha nga historia njërzore. Në të njëtën kohë, i kanë zitur njërzit që të mendojnë, që të studiojnë. Ka pas, dhe më thonë, raste kur Kurani në përmjet kërkimit në përmjet kërkimit edhe hullumtimit në qështjet materiale i ka thirë njërzit që të arinë dhe rritëk përfundimet e cilët kanë të bëjnë me besimin në Allahun Gjeleshan edhe qasja islamen dhej shkencës është se ja ka kursyjer mundin e njerëzve që të mos e kërkojnë, a, kërkojnë ata të që nuk kanë mundësi që ta harin dhe kjo me siguri e ka kursyjer edhe mundin e tyre, por edhe kohën e tyre pra ndaj, baza e dy të ndërtimit të shoqëris apo qyretrimit islam ka qenë shkenca edhe qasja e duhur ndraj dhej shkencës edhe vlerësimi i shkencave si pas nështë rëndësis që e ka vendosur shpallja hinore, do me thonë Allahu Subhanehu vëtë alëm. Prandaj, e, e, ne do të flasim, do me thonë në vazhdim, për mënirën se si islami e ka vlerësuar shkencën, si i ka vlerësuar djetartë, po vetëm duhet të atseki se pas besimit të pasër, pas monotheizmit, pas djejke sërnësimeve hinore, Dhe pas ndërtesës së mësimet e të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, elementi i dytë që ka qen shumë i rëndësishëm për ndërtimin e qytetërimit islam ka qen shkenca. Elementi i tretë që është munduar që shteti islam ta promovon, që është munduar që ta ruan ka qen drejtësia, sepse nuk ka mundësi të zhvillohet një shtet, nuk ka mundësi të zhvillohet një kulturë, të zhvillohet një qytetërim nëse në atë nuk ka drejtësi ku barazojn ai që është kryetari me ata që janë në pushtetin e kryetarit ku janë të barabartë pasuri dhe ai që është i varfër ku është i barabartë ai që ka praje artem të njohshme domethënë që është për me ndonjë priardë të dalluar edhe ai që është njeriu i thjeshtë domethënë kjo është ajo që islami e ka promovuar e ka dhe ka arritur që mrenda një kohë të shkurtër në kohë të shkurtër të bindë edhe jo muslimanse drejtësia islame është shumë nje element i rëndësishëm në mënyrën se si muslimanët janë sill, do të them kapaciteti ai edhe ndaj edhe ndaj jo muslimanëve. Prandaj këto njerëzit, njerëzit në padjallsi edhe shkencëtarë e kanë vërtetuar se e elementi i drejtësisë ka qenë shumë i dalluar në mënyrën se si muslimanët i han ças probleme të përditshme dhe janë munduar që ajo drejtësi të jetë domin, dominuese në çdo çështje. Si thot Shejkhu Islami Temje un munduaj të zbatojmë prarrimin e drejtësisë në çdo situat, ndaj çdo kujt. Edhe ka qen obligim për çdo kënd. Domethënë nuk os jamnistuar askush nga obligimi që të jetë i drejtë. Domethënë çdo kategori e njerëzve është e obliguar të jenë të, të janë të drejtë ndaj çdo kujt dhe në çdo situat. Gjithashtu për elemente a për faktoreve që kanë dikuar në zhvillime e qytrimit islam, ka qenë se qëllime dhe synimet kanë qenë të qarta, kanë qenë të drejta dhe kanë qenë të definuar a mirë. Kjo e qëtëson zemre njëriut, edhe e largonë hamendin nga jete e përdiqme, prandaj edhe e nëzitë shpirtin edhe trupin e njëriut që të angazhohë drejtë realizimit të këtyre qëllimeve. Edhe gjithashtu, ajo që shumë në anësirë se islami Përveç që i ka caktuar këto qëllimet të qarta, kanë zitur që edhe në gjatë realizimit të këtyre qëllimet të përdore mjetet e duhura. Dëmë thonë të mos lejohet që të njëllohet synimi i pastërt, synimi i mirë me dyqka që është mjet joj lejuar, apo mjet i cili është ndaluar, apo mjet në të cilën, ndo shta rënohet esenca e qëllimit. Ajo është, dëmë thonë për shemblë, realizimit të uhidit. Nuk mund të realizohet nj Mallrimi Allahu xhejashanuhu dhe besimi i pasën atë, nëse në një mjet ne e kemi zgjedh një mjet i cili është i ndaluar dhe një mjet i cili do të thosha e rënon në esencë sikur se është shirku. Gjithashtu, për gjërat që kanë qenë element dominues në ndërtimin e qytetërimit islam ka qenë edhe dashuria e sinqertë mes antarëve të saj bashkësie. Me tësin formohen lidhje të forta, kultivohen dhe mbrohen këto lidhje dhe shumë rregulla që ne, i kina, i kina, i kjemi në ikina ikina ikemi në Kur'an ikemi në sunetën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam për raportet ndër njerëzore si thot një dihetar nëse vetëm ato ja analizojmë dhe të shohim se apo do të arrim në një bindje se ndoshta Kur'ani skalme në një qëllim tjetër vetëm se me qëllim më i rregullt raportet ndër njerëzore nuk mund të ndërtohet një shoqëri, një qytetrim i cili nuk i ka kultivuar, nuk i ka ndihmuar dhe nuk i ka përkrah lidhjet e forta mes njerëzve, që nuk e ka lidh dhe nuk e ka kultivuar solidaritetin, nuk e ka kultivuar ndihmën e ndërsjellë. Ne keni fal për këtë çështje. Prandaj dhe Islami këtë e ka arritur që ta vendos esencën, bazën e shëndosh për dashurinë mes njerëzve. Gjithashtu edhe ka nxitur që njerëzit të ndihmojnë njëri tjetrin, të jenë solidar, të solidarë, të solidarizohen me tjetrin, të ndihmojnë dhe të ndërtohet një shoqëri e cila me të vërtet reflekton bashkim, reflekton unitet, reflekton angazhim të përbashket në realizimin e qëdhimeve. Prandaj, jo rastësish pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam, e ka krahasuar umetin e muslimanve me një trup të njeri jutë, i cili, dhe më thonë, o shi lidhur njëni me tjetin në mënirë të përkryer edhe në të cimë gjdo pjesë e kryen pjesën e vetë të obligimi që e ka, edhe nëse një pjesë e trupit njerëzorë së murat atëre, vuan të rë trupit nga pa gjumësia dhe nga temperatura e lartë. Prandaj, këto esenca që jonë, apo faktorat kryesorë që ndihmojnë në ndërtimin e qytetrimit, këto i ka pranuar islami, këto i ka kultivuar islami, edhe ka arritur do më thonë, deri të momenti që ne të kuptojmë se këto jonë edhe esenca e ndërtimit të qytetrimit islam. Prandaj, edhe këto jonë edhe forma se si zhvillohet një shtet, si zhvillohet një jetë e përbashkët, si zhvillohet një bashkësi dhe si zhvillohet një qytet, një qytetrim. Prandaj ka edhe nga jo muslimanët atë cilët e, e kanë pranuar se nëse e lexon Kur'anin me mënyrë, më domethënë, pa në mënyrë të paanshme, pa, pa ndonjë stereotip, dëpo më të mëhershëm, pa ndonjë paraqitje kim, do të edhe e studioj për ndonjë çështje, sikurse e përmenden çështjen e raporteve ndër njerëzore kur ta ledzosh, ata do të binde se sikur ki kuran ka zbritur vetëm që të regulon raportet ndër njëzore, ose si që përmenin qështjene dhejtimit shtetit apo menagjimit disa qështjeve Në nëse i ledzon, edhe ledzon kuranin edhe sunetin e pejkambej sallallahu aleyhu e sallallahu aleyhu e sallam me syrin e një menagjeri me një, syrin e një drejtuosi do të, të binde shtot se sikur ki kuran nuk ka arme ndonjë një qirim tjetër e që të i mos ndjit në këto parime të menaxhimit të min. Prandaj, ëh me siguri se këto ishin ato faktorë të cilët kanë ndikuar në ndërtimin e qytetërimit islam, ëh edhe këto ishin ato që ndihmuan aq shpejt që të përhapet Islami, aq shpejt që të përhapen vlerat e tij, aq shpejt të ndërtohet një qytetërim E nëshallah në pjesën e ditë të emisionit pas një e, pauze të shkurtër do të flasim për ato vlera që i kemi ndanë në tre kategori, do të thotë vlera shkencore, vlera shoqërore dhe vlera fetare, të cilat kanë ndikuar në dhe në mënyrë pak më më detajuar do të flasim për ta e, që të arrijmë të të formojmë një pasqyrim të sakt dhe të vërtetë Për, mba, për bazat bëh të cilat ndërtohet qytetërimi islam, prandaj tani do ta bëjmë një shkëputje të shkurtër, e shkurtër dhe ju flas dhe ju thras që inshallah në pjesën dytë të emisionit tonë ndiqni. Kjo e përsinë në një përsin një emision. Ishim duke fol për shtyllat e qytetërimit ndërtohet qytetërimi islam. Dhe i përmendëm disa elemente kryesore që kanë ndikuar apo kanë qenë bosht i zhvillimit të qytetrimit islam dhe i përhapjes së qytetrimit islam. Tani do të fillojmë në mënir pak ma të holsishme të flasim për disa faktor që ndikojnë në zhvillimin apo në ndërtimin, në ndërtimin e këti qytetrimit e cilën e e quajtë e më qytetrimi i vlerave. Dhe thamë sa të të ndajmë në tre kategori, vlerat shkendësore apo bosht i shkendësori cilë osht i dëndësishem për nërtimin në një shoq Do të flasim pastaj për aspektin shoqëror, i cili gjithashtu i rëndësishëm apo cilët elemente ndihmojnë që jeta shoqërore të zhvillohet në mënyrë të duhur. Gjithashtu dha, i treti, do të jetë boshti ku do të flasim për parimet fetare, të cilët ndihmojnë në ndërtimin e qytetërimit islam. Do të fillojmë, do të fillojmë fillimisht me diturinë. Kjo afërmadështore është me të vërtetë fe e diturisë. Edhe po ta kishin pyetur ndonjë njeri i cili nuk është musliman, Por i cili, me, pa, pa para gjykime dhe me sinceritet, e ka studiuar islamin, do të na vërteton pohimin ton se islami është fe e dituris. E cila e ka nëzitur kërkim e dituris, i ka lavdruar ata që dalon me ditur, dituri, i ka, ka bërë klasifikimin e njohurive si pas rëndësiz, gjithashtu edhe, o shta jo e cila ka vendos një metodologi shumë të qartë edhe shumë të mirë për mënyrën se sine duhet të kërkojmë, de Torino. Prandaj ky, do të thonë ky, kjo vlera, po ky dallim dhe kjo veçori që ka Islami ka qenë shkak që dikush edhe ta pranon Islamin, sepse kur e kanë studiuar, sikurse ka bër Morris Bikay, kur e ka studiuar Kur'anin, edhe ka krahasuar me Tevratin, edhe me Ungjilin, do të thonë me Dhjatën e vjetër dhe me Dhjatën e re, ë thotë ajo që arrita ta kuptoj. Ose në shumicën rasteve Shpallet e sëkaluarës, së dhe në tonë, që kanë qenë shpallja që Allah ja ka dhe në Musajit dhe Isajit alesam, kanë qenë të ndryshuara. Gjithashtu dhe në shumice në rasteve kanë qenë në kundërshtim me një huri shkencore. Ndërsa, ajo që ishte e veçanta të kërani të klibri, Allah u Gjereshanu, ishte e faktit se, krahas faktit se nuk kishte dalime të kopjeve, si kurse ka të, të gdhjata e vjetër apo të gdhjata e rejë, që ishte një Kur'an, një i vetëm, me firim të një dhe me mbarim të njët, dhët ajo që ishte se në shumicën rastëve nuk ishte asë një kundërshtim me një hulli shkencore, madje, kishte informata të cilët nëzisin, apo kanë dihmua që disa shkencëtar të fillojnë shk studimin e tyre, apo të bëjnë atë në, në drejtimin e duhur dhe të zbulojnë gjyra të reja. Përndaj, si që thamë, islami është ajo fej A e bot kuptim i të cilin zi njerëzit që të kërkojnë dituri, i lavdron dietarët. Gjithashtu edhe jep njohuri për diçka që është nga e kaluara, domethënë më në mënyrë që njeriu të arrin në mënyrë të shku, domethënë më në mënyrë të drejtë për së drejtë deri te informata për atë që është ka, ka që është në të kaluarën. Prandaj është fe e shkencës e cila në shumë mënyrë tregon se sa pozitë lart ka dituria në këtë fe. E para është, domethënë elementi i parë Ose kjo afe i nxit njerëzit që të kërkojnë diturinë. Ajeti i parë që ka shpall Allahu subhanehu ve teala, ose ajeti ku Allahu xhejashanuhu i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem me urdhnin imperativin ikra. Iqra bismi rabbikalladhee khalaq. Lexo në emrin e Zotit tënd i Cili krijoi. Khalaqal insana min alaq. I Cili ka krijuar njeriu nga një gjak injizur. Iqra rabbukal akram. Lexo Zoti më i ndershëm, sepse Zoti yt është më krenar alli 'allama bil qalam isin yariyut ya msoi më monira se si ta pordo lapsin alem al insane ma lam ya'lam ja isin yariyut ya nariyut ya msoi ato c'ai nuk e kishte ditur pandaj ibni ashuri njeri prej komentuesve të njohur të Kuranit thotse nëse i lexojmë këto ajete do të shohim se në këtë në këto ajete Allahu xhashanuhun e fillon ë donë thon shpalljen e tij hynore ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me nxitje që ai të lexon dhe të mëson. Domethënë, më thotë se kjo që do të vjen tani, prej tani e deri në fund të shpalljes, do të jetë uh, mësim i Kur'anit nga ana e Allahu xhashanun nëpërmes melekut Xhibrail, i cili drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Pastaj thotë kjo do të thonë që kjo, uh, kjo ajete tregon se ky Zoti gjithsis, i gjithësisë, i cili e ka krijuar njeriu dhe ja ka mësuar mënyrën se si ta përdor lapsin. Edhe ja ka mësuar atë që nuk e ka ditur. Ë do ta bëntë më të mundshme që kjo shoqëri ku është dërguar Muhamedi sallallahu alejhi ve selam. Kjo bashkësi, edhe ajo të jetë bashkësi e shkrimit, bashkësia e diturisë, bashkësi etj. do ta ndryshon. Nga një situatë ku ndoshta nuk ka ditur azhëm, ne qytetarim i cili do të dallohet me njohuritë e tij, do të bëhet qytetarim i njohurive, i leximit, i shkrimit, i diturisë. Prandaj thotë sikur se Allahu Gjereshanu e ka ndrishuar gjendje një njeri u të cilin nga një gjak i njizur është bënë një krijes e cilin do shta mahnit me bukurin e vetë me logikin e time do së njisa fuqit që i ka ashtu edhe ky umet ky popull me këtë shpallet që Allahu ja ka donë Muhammed sallam, do të arihin të zhvillot përndaj kjo është kuptimi i këtire ajete gjithashtu kër fletë për qështje të besimit Allahu subhanehu e tala Para se të nëzit njëzit që ta njësojnë, Allah në gjërshanë të besojnë, i nëzit ata që ata të bëjnë në bas të dituris. Përndaj, ajeti njohën në Kuran, Allah në gjërshanë të thotë, fa'lem ennehu la ilahe illa la wasta gëfirli dhëmbik. Dije, o Muhammed, se nuk ka zot tjeta që meriton të adhurohet përveç Allahu dhe kërko falje për mëkate të tuaja toa, për besimtarët dhe besimtarët, Allahu gjërshanuhu dinjë të Pra ndaj, Allahu Gjereshanu, si kur së të të iman Buhariu, e ka vendos një hurin para veprës, dhe më thonë, para se të beson një riu, duhet të mëson. Pra ndaj, Ibn Gjerir taberi, Taberiu, në komentimin e këti ajeti, thot, Dija o Muhammed, se nuk ka Zot që meriton të adhurohet, apo që meriton të konsiderohet si Zot, edhe që lejo që diku është të adhron dhe të madhron përveqë Allahu Subhanehu etale i cilë është kryuës i shdojgje, i cilë është të nduës i shdojgje, edhe është i vetëmi që meriton të hadurohet. Pra ndaj kërko falje për mëkate tuaja, kërko allo gjërshanuhu që t'i falë qdo gabim të mund shumë, dhe, apo që e ke bërë në të kaluarën, apo që ka mund që të bërë në të ardhman, dhe kërko falje për ata që e në pasua si tuaj në besim, si kër, qofshin e to nga meshkuit edhe nga, nga gjinia femërore, Kërkoje, sepse Allahu Gjereshanu hu e din, i din livizit tuaja edhe e din përfundimin tuaj. Përndaj, para se të urdnon në besim, Allahu Gjereshanu hu urdnon në shkanë në dituri. E dituria është baza e besimit tonë. Përndaj, përj, veqorive që i ka besim islam, është, është besimit që i ndërtohet në e, fakte, në argumente, në njohuri, dhe nuk është besimit që i bazohet në gjira që nuk kanë bazë apo që nuk kanë argumente rëzë, Tutela, prandaj edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar dhe na ka treguar se vetë Allahu subhanehu ve teala e ka lehtësuar rrugën pa në xhenet atij që kërkon dituri. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah", kush niset në një rrugë për të kërkuar dituri Maa taruk që e ka zgjedhur, e cila është rruga e dituris, Allahu xh.sh. ja mundëson aty, apo ja lehtëson aty rrugën për në xhenet. Prandaj, ky hadith i cili në këtë formë të shkurtur e cituam, e ka edhe versionin e tij më të gjatë ku thotë Allahu xh. ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë kush niset në rrugë për të kërkuar dituri, Allahu ja lehtëson atij rrugën për në xhenet. Pastaj thotë se melekët i vendosin krahët e tyra, i ulin krahët e tyra nga perspektive kanë për kërkuesin e diuturis, gjithashtu thot për kërkuesin e diuturis kërkon falje çdo gjë që është në qiell dhe çdo gjë që është në tok, madje edhe peshku që është në ujë edhe ai kërkon. Ëh, domethën falje për këtë kërkues të diuturis. Ëh thot në fund të këtij hadithit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam metavertet vlera e dijetarit mbi aty që është njeriu i devocion për aty biat njëri që është robë i Allahut i dhevaqëm është sikur blera e, e hënës mbi objekte tjerë që lorë. Pas të e thotë, me të vërtet djetartë, me të vërtet djetartë, janë të rashigua si të pejgamberve. Sepse pejgamberve pas vete, nuk kalon asë dinar e asë dirhem. Do vë thonë, s'kalon pasuri materiale. Inne me ma warrë thul ilmë, atë që e kalon pas vete është, diturija, femen fe ekhadhe, hafe kadekhadhe, bi haddin wafir, kush nga kjo dituri e kam marr një hise të mjaftueshme të bollshme të asaj që është e dobishme për njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi ve salam thotë: "Men yuridillahu bihi khairan yufakkihu fi'd-din." Kujt ja dë Allahu subhanahu wa taala tamiran, ja mundëson që ai ta kuptonë dhe ta mëson fenë. Fjala ja mëson fenë në gjuhën arabe është përdorur folja ju fekkihu ja mundëson që ta kupton sepse esenca e një huris është ku njërju e kupton edhe pastaj bindet në ata edhe pastaj vepron si pasasaj që e në kupton kjo kjo diturin pra da i ben hajeri Allahu e Moshirov thot në këtë hadith të pejgamberi kemi argument të qart për vlerën e djetarve bi njerëzit e thjesht që nuk kjo në të ditur ditashtu thot në këtë hadith kemi argument të qart se vlera e dituris bi, bi Allahun që shënë, vlerë e dituris fetare është më e lartë se sa një hurit tjera që njerëzit i kërkojnë edhe gjurmojnë pas tëra. Gjithashtu, prej hadithëve që flasin për vlerën e dituris edhe vlerën e njërjut i cili e pranon atë dituri edhe e përhap, është hadithi të nëtëcinën pejgamberi sëlluahu aleyhi vësëllam të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe shembulli i udhëzimit dhe i, i diturisë me të cilin më ka dërguar Allahu xherrashanu. Von këtu Muhamedi a.s. më kërkason vetë vetën, edhe atë udhëzim dhe atë dituri që Allahu ja ka dhënë me shembullin e shiut të bollshëm, i cili vjen mbi tokë. Edhe prej tokës ka një lloj i cili e pranon ujin e thith atë, edhe mundson që të del barr, edhe të del, domethënë të dalin bimë të ndryshme. Domethënë gjallërohet toka pasi që vjen shiu në të. Kjo është një loj i tokës bërë të cien ki, bjen këshi i bolshëm. Loj i dytë është loj i, ciljo, i tokës e cila është e fortë, e se janë nuk e thithë ujnë, por e mbanë në si përfaqë. Kjo është loj i dytë, edhepse vetë ajo tokë nuk e ka thithur ujnë, dhe nuk i ka dhonë frytet e saj, mi afton që njerëzit edhe kafshet të vindet e ka jo tokë edhe të marin nga ajo uj për nevojat e tyre, ndësa lloji i tretë apo lloji i tretë ai që është më pak, domethënë i pa më, më pak i dobishëm apo ai që është plotësisht i pa dobishëm, o shembulli i tokës i cili domethënë nuk e theth ujin, asçi emboni sipërfaqe, ashtu që nuk përfiton as toka që të nxjerr frytet e saj, saja e asçi e përfitojnë njerëzit. Prandaj thotë, kjo është shembulli i njerëzve të cilët e kanë marrë. Dikush e ka marrë ka përfituar Gjithashtu nga njerëz frytë të ati, edhe kanë përfituar njerëz të si tjerë. Edhe kjo është shkolla më e lartë, ka përfituar vet, ka mësuar e ka zbatuar atë që e ka mësuar në jetën e tij dhe u ka mësuar të tjerëve. Ndërsa kategoria e ditosh, njerëzit që ndoshta nuk kanë përfituar vet, por ja ka burt u ka bërë të mëshme të tjerëve, çita profitojnë. Prandaj ora si pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem thot, belliguni wala aya, kumtoni pri mua qoftë një ayet Sepse ndoshta ai të cilët ja kumtoni atë fjalë e kupton më mirë se sa ju. Do të thonë e pranon, i bën më shumë dobishë se sa juën. Nëse ka kategoria e tretësh, ata të cilët janë larg, do të thonë çdo përfitimi as vetëm përfitojnë e asçi u ammonsojnë të tjerëve, që të përfitojnë Allah inshallah, na ruan që të mos jemi në këtë kategori. Gjithashtu, el aspekti ditës se si Islami e ka vlerësuar diturinë është me pozitën që e kanë dhjetar në bot kuptimin e muslimanëve në bot kuptimin që e ka vendosur feja islame e bazuar mbi shpalljen, mbi Kur'anin Allahut dhe mbi Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Doshta jeti më madhështor që e tregon këtë është ajeti i dëshmisë. Ajeti ku Allahu xhashanuhu krahas vetvetës si dëshmitar, pronësinë e tij, do të thonë se faktin se është vetëm një Zot, i cili meriton Allahu të adhurohet, do të thonë Allahu xhashanuhu si dëshmitar i ka përmendur melekët e tij edhe, edhe njerëzit e ditur. Allahu në kuna thot, shahid Allahu, ennehu la ilaha illa hua, wal melaiketu, wa ulu l'ilmi, ka imen bil krist. Dëshmon, Allahu gjereshanu, se nuk ka zot tjetër që i mëriton të adhërohat, që është i vetë mi zotë. Dëshmon, vet Allahu gjereshanu, dhe dëshmojnë, dhe më thonë, meleket e ti, ata, ato kryesa që Allahu i ka kryuar, që asë njerë nuk bojnë me katën dhe Allahu Gjërshanë, që i nështrohen Allahu subhanahu a ta'la. Dhe djetarë të cjetin ka për fort për drejtësin. La ilahi illa hu al-azizu al-hakim, nuk ka zot tjetër përveq Allahut, i cilë është i fuqishmi edhe i urti, pas të e thot inë në dine, inë dhe Allahi l-Islam, nëse vetë mja fej e cilë është e branuar të ka Allahu Gjërshanuhu, është islami, o me khtelë e felledina utul kitabe illa min badima jaa'ahumul ilm bagyan bainahum za nukunchan ata atiyet e kishin librin para kuranit pervec nat moment kur u erdhi tuturia dhe per shkak te armicisis njeri ne tjetren fillohan filluan te perchahen bainahum waman yakfur biayatillah feina allah sarel hisab e kush i mohon apo shpreh mos besim ndaj argumenteve te allah xhashanu leta dise allah xhashanu shejtiri doti logarit ata shpetë. Prande, Allahu Gjereshanu e ka dëshmuar se është i vetë mi Zotë, dhe dëshmi se ti i ka bashkan gjitur edhe melekët e ti, dëshmin e melekve, edhe dëshmin e djetare. Prande, i bën këthiri thot, Allahu Gjereshanu dëshmon dhe mjafton ajë si dëshmitar, se edhe është ajë dëshmitar i cilë është bishdo të dëshmitar, se nuk ka Zotë tjetër përreç Allahu Gjereshanu i cili është i vetmi që meriton të adhurohet, edhe askush tjetër nuk meriton të adurohet për Allahun subhanahü ve teala. Edhe çdo kush duhet t'i nënshtrohet është rob i Allahut subhanahü ve teala. Dhe çdo kush ka nevojë, nevojë për Allahun xhejashanuh. Prandaj Allahu xhejashanuh o shejtë dëshmon. Pastaj dëshmojnë melekët e Allahut xhejashanuh dhe të diturit. Edhe kjo është thot një veçori, një dallim me të cilën i ka dalluar Allahu xhejashanuh edhe melekët edhe dietarët dhe i kanë ngritur në pozitën e tim më të lart. Prandaj Ibn Kaimi nga ky ahet nxjerr disa veçori që me të cin Allahu i ka veçuar ata që janë të diturit, në flasin për pozitën e diturisë në botëkuptimin islam, sipas e zhvillimit dhe ndërtimit të qendrimit islam. Prandaj edhe dietarët janë ato që kanë vlerën e tyre. Prandaj thot Ibn Kaimi Allahu xhashanuhu, do të thonë ka përmendur dëshminë e dietarëve Po në çështje që është esencë çdo gjeje që ekziston. Domethënë Allahu gjehen çdo gjë ka krijuar. Edhe njeriu ne ka krijuar që ta vërteton dëshminë se Allahu është i vetmi Zot që meriton të adurohet. Prandaj, ky tregon se Allahu i ka dalluar këtë kategori të njerëzve edhe i ka përmendur sikur argument. Këna ky ajet, nëse domethënë mundemi ta përdorim sikur argument. Pse ne dëshmojmë se nuk ka as tjetër përveç Allahut, se dëshmojnë Allahu, se dëshmojnë melekë edhe sepse këtë e dëshmojnë dhe të art. Gjithashtu, tëtë të këtu, Allahu Gjereshanuhu e ka të reguar se djetartë e vërtetë jenë ata të ciret janë të drejtë, sepse Allahu Gjereshanuhu nuk e pranon e asë që e përmentë dëshmin e dikuj që nuk është i drejtë e që nuk është i besuashëm. Gjithashtu, edhe vetë fakti se e, i ka përmendur bashme me leket, krahës vetë vetës të regonë se këta njerës jenë me të vërtetë të daluarë, melekës si krijeset e Allahu Gjeshanu, që vazhdimisht janë në nështrim dhe Allahu Gjeshanu, që nuk dëshmojnë të kotën, që nuk e pranojnë të kotën, ashtu edhe besimtartë, dhe ditur, ata që besojnë Allahu Gjeshanu, e dëshmojnë Allahu Gjeshanu, edhe, edhe e ka janë aritur këtë shkallë të lartë. Qithashtu kjo të regonë se, djetartin ata, të cilet mundemi, apo janë, ata që e uzojnë popullin, në momentin e duhur, sikur se ka ar thanië pacientës ata thënë se është hadith disa nuk e konsiderojnë si hadith por si, si kuptim është i vërtet se nga çdo gjenerat këtë dëtituri do ta mbajnë ata që janë të drejtit të cilët do ta mbrojnë këtë fe nga ndryshimet, nga shtrembërimet që e bën njerëzit e tjerë. Prandaj, edhe vetë fakti se Allahu kur e ka përmend dëshminë e tij, edhe ka përdor vetëm një herë fjalën dëshmoj. Për me thënë se dëshmia e Allahut, dëshmia e malëkëve, dëshmia e njerëzve të drejtur është një dëshmi, e cila është se nuk ka zot jetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe ajo shaj që ne duhet ta besojnë dhe që duhet ta madhërën. Përndaj, këto fakte që i përmendën flasin për pozitën e djetarve, për faktin se Allah i ka marë si dëshmitar, e të regojnë se sa pozitë të lartë gëzojnë djetarët në shqoqenë në islame, në e, jetën e muslimanve, dhe sësi ata jonë ngritun një pozitë të lartë. Gjithashtu pra jeta që flasim për këtë çështje, o sheheti më ceni sa ta përfundojmë këtë emision, o sheh Allahu jeshantot yer fe illahu ladina amanu minkum walladheena ootu al ilma darajat. Allahu jeshanohu ingrit ata të cën kanë besuar nga mes juve. Dono çështi kryesore dhe parimore është besimi. Ai është kriteri esencial për vlerësimin e njerëzve. Dorsa pas atyre që janë besimtar, në gradë të lartë e i ka ngritur njerëzit e ditur. Allahu jeshanoi ka dalluar Në emër të Allahut, Gjoshën e Krijuesit. Pandai thot, "Wallahu bima ta'maluna khabir." Allahu është shumë i mirë dhe shumë i hollësi është i njohuar, i njoftuar me ata që ju e veproni. Allahu na lutet na mundson që të përfitojmë të mësojmë detyritë e dobishme dhe na mundson që insha'Allah të jemi prej dietarëve, të cilët të dëshmojnë të vërtetën e përhapin të vërtetën edhe vepron sipas të vërtetës. Dërën në takimin ton të ardhshëm, ju përshëndes selamun alejkum urehmetullahi ve barekat.